Së ndëruar të në shikua, së selamu alaikum, po të kohemi sante në emisionin duke kërkuar përgjigjen, ku me hoxën Alaudin Abazdi do t'i trajtojnë pyëtje t'ue që ne keni ndërguar në adresën ton elektronike pyëtje, e qësajvizgësë.com, por edhe pyëtet t'jera që ne kanë arritur me mesaj në numërin në ton kontaktues. Pa hëmburko dhe ti urojnë mirësardhje hoxës ndëruar, hoxë së ndëruar, së ndëruar, së ndëruar Të të filloj me pyytin e parë, thëtë, selamu alaikum, jam një vla në Islam nga Prishtina. Duhet ju pyësë si është e mundur që një grua që të gjithë e njohi në një qytëzë që bënë ma gjithë dhe të tila gjëra, ndërsa djemët e saj avancohen në biznes dhe gjithë qka u shkonë si është më së mire. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, rabbil alamin, ala aqibatullil muttakin, ala uduana illa ala zalimin, V selatu wassalamu ala rasulina muhammedu ala alihi washabbihi ecma'in allahuna rasulalladruim i qojm salavata salaama peigamberit e tij muhammedit sallallahu alaihi wasallam familjes shokëve të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit peigamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith që lawkana hadihi dunya tusawi indallahi janaha ba'udatin ma saqa minhu E, e, kaminhu, e, e ma saka منه kafiran shurbatama. Ën çn përkthem po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ishte po kishte ndonjë vler kjo dunya kjo botë tek Allahu xhalla wala atë nuk do te nuk do te furnizonte apo nuk do te lejonte që e, nga kjo dunya te pi e, jo besimtari qoftë edhe një një një pije ujë. Mm -hmm. Dhe nga ky hadith e pejgamberit sallallahu alaihi aley, wasallam kuptojmë se e vlerësimet e njerëzve në bazë të pasurisë, arritjeve, e grumbullimit të asaj pasurie që mundë të njëri më grumbullon këtë mm. në këtë botë, e dhe llogaritja se vërtet a njëri i cili ka këto është i privilegjuar, e, fillimisht tek Zoti i Madhërisëm dhe pretendimi i kësaj është do thot një një bot kuptim i cili ka pasojë rrethanatë dhe i tërë tër kjo gjykymë bëhet vetëm në raport me asaj se qëfar shëhë njëri ju dhe të të mesyt e ti. Mm -hmm. e, nga kjo fakt neve themi se vërtet në këtë bot ka shumë njërzë që kanë qenë zulumqarë, kanë qenë një jo besimtar, kanë qenë njerëz të së të vërtet kanë arrit në kulminasjon të i kalimi të këfive të Allahu të madrëshmë, me gjitha të të të të të kanë jetu një jet të mirë dhe kanë qenë qoftë prej udhëhecve, si kurse që ka qenë faraoni, Allahu e malkot, pas taj kanë qenë njerëzit ndryshmë, të së të kanë arrit, arritje të jash zakonshme në këtë botë, me gjitha të të të të të të të të të të të t ajo, dhe thotë, qëfar kanë bërë dhe qëfar kanë e, realizu, dhe thotë, në këtë jetë, pas dhekës e tyre, ajo, dhe thotë, nuk ka kur farë vlere. Pra ndaj edhe nëse shohim neve një njëri i cili e, e, vrejet qarë që është duke i te i kalu kufit e Allah të madrëshmë, si kurse shembul i këti rasti, mm. këti e, kësaj gruaje, e cila e, vrejet shumë qarë që merët me magji, me punë, jo, jo të lejuar anë islam, me gjitha të të, familja e saj dhemt e kështu me radh kanë një pasuri apo kanë një sukses në këtë jetë gjykimi i njeriu se vërtet e, e, ky ky njeri apo kjo grua do thotë respekt domethën faktikisht është e, e përpara imtora apo është e suksesshme me gjithë do thotë këto i kalimet që i bëjnë është do thotë në vlerësim gjysmëk do thotë i, i në realitetit të të kjë njerëz apo të këta njerëz në përgjësi. Pra rësysi se neve e dimë kur Allah Gjellavala, të regonë për ditën e gjukimit kur njerëzit do të dalin para Allah të madreshëm dhe do të japin logari për, për të gjitha ato veprat të sëllat i kanë bërë, atërre të regonë që si jo besimtari do të jetë në gjendje po të kishte tërë pasurinë në kësaj botët, do të thotë tërë botën të kishte në, në posedimë pastaj do të ishte në gjendje ta shpëzonte tërë atë pasuri në këmbim do thotë arritjes së shpëtimit tek Allahu xhelalu ala, mirëpo kë nuk do të ishte nuk do të jetë e mundur do thotë të, të realizohet. Prandaj, po them edhe një herë, ajo çfarë ne ve shohim do thotë me sytan, është ajo çfarë çfarë thuhet do thotë se vërtet Allahu xhelalu ala na arritjen e dënimit tek njerëzit neglizhon do thotë nuk e bën atë më një herë. Mirëpo mm -hmm. ajo vënohet, mirëpo Allahu gjallavallan nuk harran në kuptimin e atyre dëmëve apo te i kalimeve të cilët i bën njerëzit, gjith, ata gjithsesi do të balohaqohen me ato vejpra të cilat i kanë bërë, qofë në këtë dy njo, apo dhe dënimi lihet dhe thotë për, për ahiret për botën tjetër. Fëndaj them edhe njëherë, mos të mashtrohet njeri ju, e, posa shqish dhe thotë kjo shikues që nësh, nëse sheh një zulum qarë, një njeri, do të thot, i cili është largë rahmetit, Allahot, në më thonë largë praktikës islamin në përgjësit, nëse shëhën në të ndonë një sukses të kësaj bote, qoftë pasuria, apo familia, e kështu më radhë, mos më ashtro të mendoj se aje është në hajrë, apo në punë të mirë, por e tëra është, do të thot, një neglijim nga ana Allahot, madhërëshem, apo një vonim i denimit, pra atove, pra të cilat i bënë, Por ta di do thot si, e, e, të thotë se gjithës e si për ato veprime të sratë i ka bërë, aj do të jepë logari para Allah të madreshum. Neve hmm. në historikë kemi me djetra rastet të njerëzve të sratë kanë qenë ullhesa, mizor, zullomqarë, të sratë i kanë shtyë për popullin e tyre e kështu rad, me radë, me gjithë atë e kanë shkun nga kjo botë duke mos u balohacimu me ndo një dedhim. Mirpo nuk ka dyshim se ata do do t'i shpëtojnë e, atyre veprimeve të cilat i kanë bërë në këtë botë, jo se si do, dhe do dhe qdo, të dënohen, do të japin llogari për çdo zullum dhe çdo padrejësi që kanë realizuar gjatë jetës së tyre dhe kohës kur ata kanë qenë, do thotë, në sundim apo në udhëheqje. Zoti e di më së miri. Ne shikohet, selam aleikum hoxhe Yeminga Haracina e Shkupit. Neshat ju pyetës për pejgamberin aleyhis salam kur ka hyrë në qiell. A është kanë në gjumë apo e zhjuar? Po, kjo problematikë ka të bëjnë me, me e, qështjet të, që ka të bëjnë me besimin, apo me aka, akaidin, akidin, dhe kjo temë elaborohë, trajdohë, kërësisht do të thotë në për librat të, të akides, për arsysin dërlidhët me, me një e, fenomen të, i cili ka ndodhë përgamerin sallallahu aleyhu sallam, e kjo fenomen është që kur a i ka qenë endë dhe duke qenë meke, dhe ende pa një numër shumë i vogëli besimtarëve, njërëzve e këshin pasu atë edhe e këshin pranu atës e pejgamber, mm. pra dirësa ishte në meke. Ka ndohë dhe thotë një, një ndodhi, ajo ishte dhe thotë se për dirësa ka qenë dhe thotë në mërëmje, ka arë dhe thotë me leku, e ka marë me vete dhe thotë prej mekesk, e, e ka dërgu dhe thotë në, në mesgjidul aqsa, ë do thot në Jerusalemin e sotëm, aty do thot ka fal namaz, pastaj nga ai vend është ngritë do thot në në qiell. Dhe ky fenomen ka ndodh, nuk ka dyshim edhe për kët, kemi ajete të ndryshme, ë të cilat aludojnë disa në formë të drejtë për drejt, disa në formë do thot të, të tërthort, ndërto është edhe një sure në që quhet do thot kapitulli Al-Isra eh uh, uh, uh, ku fillim thot Allahu Xelalu ala subhanalladhi asra bi'abdihi leyla min al-Masjid al-Aqsa ila min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa eh uh, ku pejgamber Allah Xelalu ala vot qoft ilar suar zoti qoft ilar suar zoti i cili e bërit udthoj uh, robin e ti arshjata pejgamberin Ali Sadusam prej Masjidul Haram do thot prej Qabes deri në në Jerusalem dhe kjo në formë të qartë tregon se ky udhtim ka ndodhur do thotë edhe me shpirt po gjithashtu edhe me trup. Pra arsye se ka thënë bi abdihi që do kupton robë i cili ka udhthu. ë dhe kjo në formë të drejtë për drejt vërehet çfarë se ka qenë udhtimi do thotë edhe me shpirt edhe me trup, jo vetëm me shpirt apo siç supozojnë disa të tjerë që si kanë ka qenë vetëm me ëndër. Pra udhtimi ka qenë do thotë me me të dyat, pra edhe qenë me... po i zgjuar edhe ka pa, ka si i vetë di shumë, nda ka ndodhur do thot në ëndër, nuk ka ndodhur do thot që trupi të ndahet pe shpirtit dhe ta bëj udhtimin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam vetëm me shpirt a cc dhe kjo për faktin se e, gjithashtu në surën An-Najm Allahu Allah, Teala vatragon do thot ndodhit dhe ku është ngjitur pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por vetë realiteti kur i dërguari i Allahut është kthy do thot nga ky udhtim dhe ka fillut ju flas njerëzve se ka qenë do thot në kët udhtim posa që është jo besimtarët dhe mushrikët e mekes, filuan dhe thëtë të refuzojmë në formë kategorike, ma dje dhe të talën me përgamerën s.a.s. se si është mundur që njeri një të bëj një otim ka që të gjatë, që ata e bënin me muaj, që përgamerën s.a.s. të bëj dhe thëtë për një natë, të shkoj nga qabaja në Jerusalem, do thot një oddhëtim shumë i gjatë, pastaj nga ajo, do thot një qka e pa mundur si pastyre që të njitët në qij, do thot i dërguare Allah, pega merës s.a.s. Pra ndaj e refuzun këtë në form kategorike. Dhe kjo refuzim, jep me kuptu se vërtet, e pega merës s.a.s. kur u ka të regu atyre oddhëtimit dhe prijetimit e ti, u ka të regu, do thot se kjo ka ndodhë në formë konkrete, jo diçka në gjum, për arsye se po të ishte diçka si ëndër apo vetëm e shpirt, nuk do të ishte refuzimi as kategorik të thot nga ana e e, e mushrikëve dhe jo besimtarëve në përgjithësi, dhe ky refuzim, të cilën gjithsesi peqan muslimanët e pranuan dhe nuk do të thot e, e, ato nuk kishin ha mendje, nuk kishin ha mendje në këtë mirë, po ky refuzim i i mushrikve aludon shumë qartë se ky udhim ka ka ndonjë formë konkrete, me trup edhe me shpirt, apo jo vetëm me shpirt, sot edhe më së miri. Fyjet e tjetër selam alekum a bën në dhomë të fëmijëve të ketë lodra me fytyra dhe pyetja e dytë a bën të festohet ditlinja e fëmijëve pa muzikë, vetëm me mbledh rrethi i ngushtë. Ë lodrat e fëmijëve është janë problematike të këtë disa djetarë të se të kanë folë në lidhje me këtë qështje, kanë thanë se për arsye se ato lodra, posa qështë lodra të sejatë si janë do thotë frimorë, do thotë shtazve apo njerëzve e kështu me radhë, Nuk kanë preferuar ça metodë do thotë të stolisën dhomat e fëmijëve apo dhe të mbahen do thotë cilodra si për fëmijë të, të lozin me to. Mirpo sipas disa e, haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ngjarjeve të cilat kanë ndonë kohë në pejgamber sallallahu alajhi wasallam, nënkuptohet se ndalesa ë nuk ka të bëjë me lodra. Do thotë ndalesa është që njeriu për zbukurim, jo për shkak qëlimit, të qëllimit të msimit e kështu me radh, të mbajë do thotë skultura apo piktura vizatime të të të gjallesave në mure e, apo në në shtëpi, kjo është e ndaluar. Mirpo ndoshta njeriu ka në në shtëpi lodrat e fëmijëve me cilat të cilat fëmijët lozin, mësohen e kështu me radh, e, këto e saktasht është se nuk nuk janë të ndaluara. Mirpo a lejo të stolisë dhoma e fëmijëve, atëherë do të ishte më e drejtë që të mos ekspozojnë në formë do thot të tepruar të apo të te zbukurogo do thot dhoma e five do thot me me vizatime apo edhe me lotra te te ksa i natyre edhe ato te mbahen ne dhom te vendosen do thot ne vende te posacme e kso me radh me mira do ishte se ato do thot te mbahen ne ndonje vend kur deshiron fmija te luaj luan me to pastaj do thot kur kryhet ajo ne mbremia te vendosen ne at vend dhe mos tu ipet do thot ndonje pozite apo vend i veçant per arsye se kjo mund dikoj edhe në, në ndërdjen e fëmijës do thot një formë e, e zmadhhimit apo lidhjes do thot emocional ndërshpirtëror me këto lodra dhe gjatë natës do thot të mendoj rreth tyre e kështu me radhë mund të vi edhe deri te fiksimi e kështu me radhë prandaj më e drejt është se ato të mbahen do thot si po them detyrimisht mbyllur miro të mbahen do thot në në një vend dhe kur dëshirojnë fëmia të luaj të luaj me to pastaj të kthej prap në vendin natyre, e tyre zotërisë është ja ditlindjes Në lidhe me festimin e në ditë lindjes, neve duhet me ditë se nuk ka qenë kur tradit e muslimanve, as në të kaluarën, as kur që të festojnë ditë lindjen e ndo një personi apo të fmive në përgjësi. Pra ndaj, vetë festimi me këtë qëllim, do thotë në nënkupton edhe një loj pasimit të dokeve, apo zakoneve, adeteve, do thotë të jo besimtarve. Pasaj edhe nëse e bëjmë atë në formë, sist popermanë pa muzikë, pa rituale apo si mund thejm, ato, të them ato zakone të cilët i bëjnë do të thotë jo besimtarë, atë nëse bëjmë në formë tjetër, e, vetëm ta veçojmë këtë ditë me kontekstin se kjo është dita E, e lindjes së fëmijës e kështu me radh, u nuk mendoj se kjo është e drejtë, pra arsyjesi përderisa nuk ka shin traditë e njerëzve e besimtarëve të mirë, atëherë e drejt është që edhe ne mos ta mos ta dallojmë dhe ta bëjmë kët ë mjafton do thot ti ti festojm do thot festat e, e njohura te muslimanve sikurse qen bajramet dhe nëse dëshirojm ti gëzojm fëmijët tan dhe të bëjm do thot një lloj ë momenti që ata ta ndinën veten do thot se është do thot moment harë e kështu më radh, atër me radh atëra ndoshta më e drejt është të zgjidhim do thot festat e muslimanëve sikurse që janë bajramet apo festa të kësaj natyre dhe atëherë të shqyrzojmë do thotë rastin që ta skuajmë atë kurreshtin dhe ngjënjën e fëmijëve për ta festuar, ajo të zgjedhim do thotë ditë, të cilat janë do thotë ditë të, të shënuara për yobësimtar jo sikurse që janë do thotë vit i ri apo krishtlindjet apo do thotë festimi i ditëlindjeve e kështu me radhë, Zoti dhe Mesiria. Në pyetje tjetër thotë pse Allahu në Kur'an shpesh na drejtohet me ne ju krijuam, kur ne të gjithë e them se ai krijoi çdo gjë. Kjo form do thot e e të shprehurit në gjuhën arabe e kanë fjalën do thot që Allahu Teala Allah shprehet për veten e tij në në veten e parë në shumës, do thot ne, nahnu apo nahnu khalaqnakum apo inna khalaqnakum, çka do kupton ne ju krijuam juve. Kjo form e të të shprehurit në gjuhën arabe është shumë e njohur, do thot që njeriu ta përdor veten e do thot shumsin për njes, eh dhe përdoret dhe në shumë vende në Kur'an është përdorur dhe nuk ka diçka thot, të thotë panjuhur apo ndonjë huti e, për për për njerëzit. Kur nuk nuk është ngrit të thotë kjo si problematike. Mirë po tek ne ndoshta është më pak e njohur që e, shumë si të përdoret të thotë për, thot, për njesin, edhe pse në gjuhë të tjera konkretisht në gjuhën angleze apo në gjuhë të tjera kjo shumë normale edhe përdoret. Prandaj themi se qëllimi i kësaj si pas komentatorëve të Kuranit është për të treguar madhështinë dhe fuqinë e Allahut të Madhreshëm e asesi për më tregu do thotë se po them larg asaj që janë dy zota apo më shumë e kështu me radh, por qëllimi i kësaj për këtë përdorim tek kë, gjuhën arabe në përgjithësi është për qëllim do thotë të madhështisë, dëshmimit të madhështisë së Allahut të Madhreshëm dhe shenjtërisë së Tij. E asesi diçka tjetër zotë dimospiri Selamuleikum thot hojë i nderuar jam një motër muslimane që po drejtohem për, për ndihmë. I kam 37 vjet dhe nuk po gjej fatin e jetës asesi. Po më dalin probleme të ndryshme sa herë po kam ndonjë ofertë. Para disa muajsh e takova një djalë besimtar, kështu thot ai që është i devotshëm që gjithë kohën më ka shtyr të hyj në xhina. Më thoshte që jam shumë e mbyllur, mbyllur që duhet me uqnaç se jeta shkon vetëm kështu. E të tila gjëra, kam tentuar gjithkoën, mos të hyjë në gjyna, por pak falimderit Zotit, jo shumë kam bërë gjyna. Dhe tani, aj më thotë uh, që s'mun të flasë me mua, sepse uh, ka filluar të jetoj në islam të pastër. Unë kam dyshim të malë për këtë, sepse aty aj nuk ka islam të pastër për kundrazi, ka kontakte me loj loj femrësh. Jam është gënyër, i kam kërkuar me miliona her falje Zotit, O, Zot, a është, a i njeri, kam shumë dyshime, njëherë e kam malkuar, Zot i me falë, por i kam rënë pishman. Qysh mundet me jetu me kësi nga rkesa, se unë për vete jam thedhësisht e shgë njërë, ju lutem më këthe një një përgjegje se që ka të bëj? Pa varësisht të thotë qëfar përmenet në këtë, në këtë pytje, themi se problemi me cilin është balahasua kjo motër, është një problem që faktikisht, apo edhe fatkesisht është një, një realitet të kë njerëz dhe kjo si rezultati i do të thot hapjes së tepruar në mes të dy gjinive dhe kontakteve do të thot të ndryshme të cilat realizohen do të thot në form shumë të lehtë dhe në rrethana të ndryshme prandaj un e shakshëllu do të thot kët vajzë që pendohet për këto veprime të cilat i ka bërë dhe të kërkoj falje tek kë Allahu xhala ala pastaj them se përderisa i thot se është taku me një besimtar, atëre dhe duhet të, të kishtë e parasysh që mos të zgjerohet, dhe thot, në kontakte, ashtu si që është zgjeruar dhe të bëjnë mëkate, gjinahe, por ka qenë nevojshme të përcjelin, dhe thot, të, e, regullat dhe parimet islames e si behet, dhe thot, e, afrimi apo them bashkimi nërmjet një djali edhe një vajze e ase si, dhe thot, kë, behet, dhe thot, kontaktet të, në këtë form të ndaluar prandaj them që uh, pas uh, kërkimit të faljes nga Allahu Xhelalu Ala, atëra nëse uh, është interesuar, është interesuar kjo do thotë që, që të uh, lidhë do thotë kontakt me këtë djalë, atëherë të mundohet në në forma dhe mënyra të cilat janë para para para para në islam, nuk është të thotë uh, them e ndaluar ende nuk është turp, posa shish në kohën tonë që edhe vajza të kërkojë do thotë uh, nga një djallë dhe thot, të martes, nëse ka interesim dhe të të nga nga ajdjallë. Kështu që nëse gjenë kjo ndo një person që është i afert me të qoft me ndo një të afer me e kështu me radhë, atër e të mundohet dhe thot, të kuptoj se val a është interesuar dhe të të që këto thot një lidhje serioze në kuptimin lidhje do thot sheriatike do thot me me kët vajz në kuptimin e fejesës dhe martesës dhe nëse ai djalë është interesuar, adhe i interesuar atëherë ti pasojn rrugët e parapara para në në kët drejtim nëse nga ai djalë nuk ka ndonjë interesim tek ai natyre atëherë të ndërpritet a në formë të të të përgjithshme do thotë çdo kontakt dhe lidhje at, me atë me atë djalë dhe ti mbështetesh te Zoti të Madh dhe rysh që derisa ti del do thotë në ndonjë rast tjetër edhe të mundohesh që raste të tjera të jetë më i përpiktë thotë në në mësimet islame dhe mos ta lejoj veten do thotë të futet në gjuna ashtu siç ka vepruar më herët Zoti i di më së miri tani është koha pauzës shikojmë tendror çndronim ne kthehemi pas pak Tendero or telesikautë rryqtim në pjesën e dytë të misionit duke kërkuar përgjigje ndo të vazhdojmë me pyetjet e tjera. Asalamu alaykum, nderuar Hoxh, kam një pyetje dhe të lutem më kthe përgjigje. A lejohet hyrja në një lokal, restorant, kafe, shitore të tjera që ka pro produkte alkoolike? Pygamberi sallallahu alaihi ve sallam nia hadith malkon do thotë disa grupe të njerëzve ndërto është edhe ai person i cili ulet në një tavolinë apo në një sofër si si është përmendur do thot në në hadith në cilën servohet dhe, dhe pihet alkoholi edhe nëse nuk e pin ai vet. Prandaj nga nga ky hadith i pejgamberit sallallahu sllallam në formë shumë të qartë kuptojmë ndalesën e kësaj që njeriu të prezantojë në një sofër, në një ndaj ku pihet alkoholi edhe nëse ai nuk e pin mundësish a i duhet gjësetit të largohet nga, nga ajo tavolinë dhe mos të prezentojnë atë vend. Pra ndaj edhe Allahu Gjallala kër fletë për ndalesin e alkoholit, i përmendisë alloj e thotë fejtë të një bu, që në përkëthim në gjuhën arabe, kër të përkëthim në nënkuptonë, në nënkuptonë, largohoni për i tyre, dhe thotë prej shigjetave për falë, dhe thotë bëgjozit dhe alkoholit, Allah xhallahu alafot po largohu ne preturë fjesni bu. Do thot nuk ka thon mos e përdorni apo mos e pini, mos pid, të të e pëdothat alkoolin e kështu me radh, po largohu. Në kuptimin e largimit, nënkupton që edhe të jetë largimi fizik, do thot sama larg preturë është do thot më e mirë dhe më nevojshme kjo. Ëh dhe këtu citata ne kuptonim se vërtet besimtarët nuk duhet të prezantojnë këtu ndaja ku servohet alkooli, ku pihet shumë hapur, pastaj në një tavolinë e kështu me radh. Mir po në rrethana të tua në qendën bashkëkohore fatkeqësisht thotë në për në për ato vende ku në botën perëndimore ku nuk kanë dorë në vend ku nuk nuk ka alkool, qoftë në shitje apo qoftë për restorante e kështu me radhë, nëse është mundësia që njeriu të shkojë në ndonjë vend që nuk e sheh atë dhe është larg prej këtyre pive alkoolike, dhën para syve të tij të thotë nuk pihet. Ata disa prej ulemave ë thonë se në rastat e jashtë zakonshme kur s'ka ndonjë alternativë tjetër, atëre lejohet besimtarit të futet, të të kryë atë nevojtë të së ka qoftë për të bler, qoftë thotë për të për të ngrënë dhe të dalë dhe të vazhdoj rrugën. E asesi të prezantoj, do thotë gjatë apo të jetë do thotë i ekspozuum do thotë ta shëh me sy të tij, do thotë servimin e alkoolit e kështu me radhë, atëre këtyre gjërave duhet të jetë të largohet. Mir po në rrethana tona nëse nuk ka mundësi atëherë në, në këto uh, përshkrimet cilat i bërat do të pak më heret, mm -hmm. e, ka ulematës e lejojnë në rrasë se nuk kemi ndo një restoran apo ndo një vend ku nuk servohet edhe nuk përdoret alkoholi. Nëse kemi, atëherë nuk, nuk do të ishte e drejt që besimtari të futet në këto, në këto vende për deri sa e ka alternativet do të në, në ndo një vend tjetër, zote i dhe më smiri. Kemi një pyjt e tjetër që ka të bëjmë me të ashtuqvajturën magji e bardhë, dhe të desha që pyjës është gjina me kërku nëndim për shembul për fat, tek ata që thonë se bëjmë magji të bardhë, si për shembul Basri Hoxh Beqani i gëllusë një përgjigje. Filimisht do të ndalëm në tek termi, termi magji e bardhë, se është një terminologji e cila nuk është e njohur në kohërat e hershme, është një terminologji e cila e profecist do thot shekuj, shekullit shekullit 20 do thot është shfaqur dhe qëllimi i kësaj ka qenë se njerëzit deri prafrësisht shekullit 20 kanë kanë pas një një opinion do thot shumë rigoroz e, karshi magjis dhe kanë refuzuar në formë do thot të përgjithshme dhe i kanë urreitur ata njerëz që janë marrë me këtë punë e kështu me radh. Shekulli pas shekullit 20 ka qenë një tendencë që të bëhet një lloj eh disa njerëz kanë tentuar do thotë të ndryshojnë këtë botë kuptim tek njerëzit në përgjithësi dhe e kanë shpik këtë këtë terminologji magjë e bardh e cila e cila term, terminologji do thotë synon di gjëra. E para do thotë që e, disa njerëz me truqe të ndryshme dhe me ato e, do thot magjistarët e cilët bënin shfaqje të ndryshme tek njerëzit, tentonin do thot që disa truçë të cilat i bënin t'i mashtronin se kjo është një lloj e lloj ma, i magjisë i cili do thot nuk i bën dëm njerëzve, mirë po janë truçë me të cilat do thot zbavitën dhe argëtohen njerëzit. Edhe e kanë quajë do thot me termin magji e bardhë ose kan thon se kanë përdorur do thot kët magji e bardh që qëllimi i ty i, i kësaj magjie nuk është për më ju bër kësh njerëzve, por është e kundërta për më ju bë atyre mirë dhe më ju ndihmu. Dhe kanë përdorur do thot termin magji e bardh. Por ajo çfarë duhet me me pas parasysh se çdo formë e, e, form e magjisë me an të cilave njerëzit do thot të kërkojnë ndihmë nga gjinë të vend nga krijes atë është përshëtta dhe nëpërmjet tyre tentojnë do thotë të, të bëjnë do thotë veprime me cilat të cilat ndikojnë tek njerëzit është e ndaluar në formë të përgjithshme pavarësisht ofrsynimi i mirë apo i keq besimtarë duhet të largohet atyre atyre veprimeve dhe në asnjë formë nuk lejohet të shkojë tek tek njerëzit e tillë pavarësisht çfarë ata promovojnë sikurse rasti konkret i këtij personi i cili faktikisht është një një person i cili matrapaz i cili shfrytëzon do thotë krizat e njerëzve, problemet e njerëzve, pamundësinë e njerëzve për të jetuar, do thotë i lashin ndonjë smundje të saktuar për një kohë, ky shfrytëzon do thotë kët ngushti do thotë të njerëzve për të ardhur deri te fitimi i parave me mashtrime dhe truqe te cilat i bëjnë duke pretenduar se veprimet e tij janë shumë humane dhe synimi i tij është për t'u ndihmuar njerëzve edhe për të për të bërë atyre zgjidhje ashtu me radhë dhe me këto mashtrime ai arrin tek tek përfitimet materiale në kurriz të njerëzve të cilët janë do të thotë në ballëqeshon me vështësitë ndryshme dhe kriza dhe ai e shfrytëzon do të thotë këtë këtë situatë njerëzve Prandaj, un uh, them se në asnjë formë njeriu nuk do të duhet të shkonte tek nevojës të kthill, madje është diçka e ndaluar dhe janë veprime të cilat njeriu mund ta shpijë edhe në mosbesim. Prandaj e këshilloj, do thotë, kët shikues, po në përgjithësi ato shikuesit që mos tu drejtohen këtyre njerëzve në raste vështirsive dhe problemeve me cilat mirë po të cilat Ballaqho janë mirë, por ti drejtohen Zotit të madhreshëm për arsyesë se a doraneti është çdo gjë, nëse ka smundje do thotë konkrete, organike, atëherë të kërkojnë shërim do thotë tek njerëzit adekuat për këtë, sikurse që janë do thotë mjekët, ëh, do thotë të cilët kanë kryer shkolla të ndryshme e kështu me radh, atëse është ndonjë problem do thotë i i natyrës do thotë magjis apo natyrës e, e gjinve, edhe probleme do thotë të kësaj natyre që janë kanë bëjnë dhe thotë me, me smundje shpirtrore, atër të kërkojnë dhe thotë ndihme me lezim të Kur'anit, qofshin ata vetë apo të këtë njerëzit të se din lezimin e Kur'anit, të këgjalar të se të nuk shërzojnë këto truqe dhe veprimet e ndaluara për të shëruar njerëzit, po të shkojnë të këtë, tek ta hocallartësit janë do thotë kështu i i i shëroj njerëzit apo do thotë u lexojnë atyre nga nga libri i Allahut e madhreshëm dhe nga hadithet e pejgamber apo lutjet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e asesi tekta njerëzit që jo që nuk kanë shkollë apo nuk nuk janë do thotë adekuat për këtë fush por bën bëjnë veprime të cilat e e shpin do thotë njeriu edhe në mosbesim edhe në shirk zoti di mosbesimi Selam aleykum, një motër ka mbaruar studimit në degën shkenca politike dhe diplomaci ndërkomtare, është interesuar të vazhdoj masterin, a i lejo hatë? çfarë do shk shkollimi nëse qëllimi i këtij shkollimi është për për të synuar apo synimi i saj është për ndonjë qëllim do thotë të drejtë do thotë jo diçka e ndaluar atëra nuk ka nuk kanë ndonjë ndonjë ndalesë të. Prandaj edhe kjo motra nëse synimi i saj është që të kontribuojë diçka në kuptimin e, e, e shërbimit të njerëzve në përgjithësi brenda kornizave islame edhe nëse nëse merr Këto studime, apo vazhdo në këto studime, nuk mendejnë në mështë që ka gjithë ka të keqë. Zotë e dimës mirë. Selamu aleykum, hoqin dhe ruar. Thotë kam hasë në një person që e falë sabahin në ora 12 të ditës. A vlenë kjo, a pranohet, a i namaz dhe e, apo jo për ndonjë arshësye të fort? Pra nuk ka ndonjë arshësye të fort që vënohet namazi, po vetëm shka ku i gjumit. Kjo është dhe të fatkesia disa besimtarve të cilët janë neglizhënt në falinë namazë, përndaj neve themi se namazi kaza, dhe të të falis shpaskohë, lejohet në dy raste. Rasti i parë është kër njëri ju harran që nuk e ka falur namazin, me një fjalë me ndonë që e ka fal, për faktikisht a nuk e ka falur, dhe në atë moment që i kujtohet, a i dhe të duhet me rabdes dhe të fal namazin të zën e ka haruar dhe kjo është do thot falje pas kohë. Po gjithashtu edhe rasti tjetër është kur njeriu do thot është i lodhur, i ka batu sebepet, arsye do thot për tu zgjuar do thot nga gjumi për të falur namazin e sabahut, por nuk e dëgjon orën apo nuk ka mundsi të qeohet apo zgjohet dhe nuk e ndin veten edhe kështu i kalon kohën namazit, në atë moment që zgjohet dhe e ka parashyshje, nuk e ka falur namazin, ngritet e merr abdes dhe e fal namazin sabah, e sabahut, çoft edhe von eh për arsye se ky person do thotë ka pas arsye. Mir po që njeriu të jetë negligent qëllimisht dhe të thotë hajt se e fali pas kohe kur qohet na dikur do thotë kur ngrihem gjumë kështu be radh kjo ky veprim nuk ka thotë veprim që duhet ta bëj muslimani dhe vërtet njeriu i cili besimtari i cili e vën kët atë ka problem do thotë me kuptimin e islamit dhe me kuptimin e namazit e rëndësishë namazit në jetën e tij zotë dhe të mos viri. Në pyetjet e fundit gjithashtu ka të bëjë me namazin, thotë selam aleikum, a mundet më fal namazin e yacis vetëm farzi dhe vitri? Ë namazi i yacis vitri është namaz i cili nuk ndërlidhet në formë të drejtë për drejt me me me yacin. Mm -hmm. Është një namaz i veçantë që nëse në gjuhën në arabë nëse përkthim është namazi tek. Kështu e ka do thotë përkthimin që nuk kupton që është namaz i cili për krah, për dallim nga të gjitha namazet tjera të cilat kanë xif qofë 2 rekate apo 4 rekate, namaz i vitrit është të vëndë 3 rekatesh që nënkuptonë se është tekë dhe pranda e ka marrë këtë emër. Dhe kjo namaz dhe thotë zakonisht është preferuar të falet në fund të natës, e, po së qeshtë nëse njëri u falë namaz në file dhe kjo është të thotë momenti me ilafdruar që të falet dhe thotë kjo namaz. Mirë po nëse aj nuk është i sigur se mund të qohët natën për të falur dhe është i lodhur me punë e kështu me radhë, atër koha e falje se këti namazi fillon prej momentit që falje të namazi jacis deri në ezan të sabahot. Pra ndaj, nëse e fal me njëherë mas jacis, a i nuk ka bandë një mëkat, mirë po më e lavdrushme është që ta falë sa më vodë. Pra ndaj, nëse një njeri e ka situatën në këtë formë, nëse e falë jacin, po sa që gjatë dimrit, kur jacija është shumë heret, në orën 6 apo 7 ë ë e preferuar për të është mostafal do thot vitin së bashku me Yasin ta lej vitrin dhe ta fal qoftë do thot natën vonë të zgjohet ose nëse nuk është i sigurt se ka mundsi të zgjohet atëherë para se më ra me fjet të më abdes e fal i fal thiri rekate vitër dhe bjen në të njëjtin kohë edhe me abdes edhe e fal namazin do thot sa më vonë dhe për të është më preferuar dhe ka më shumë sahabe kurse namazi Yasin falët dhe thotë në kohën e para parë dhe ka rekatë, i ka 4 rekatë farzë që duhet pa tjetër të falën dhe synetet jenë dy synet të thotë pas farzit dhe para farzit si pas disa ulemave posa qështë me dhejpit hanefi thekson se në 4 mirë po e sakta është që nuk ka ndonjë ndonjë numër caktuar do thotë si katër katë do thotë jacidja para farzit por nëse falen dy do thotë atëre është e preferuar dhe është sunet prandaj këto janë do thotë rëkatet e jacid namazit jacid do thotë far namazit jacid në përgjithësi nëse ai i fal do thotë katër farz me këtë e ka la si themi ne borxhin tek Allahu i Madhërisëm nëse i fal do thotë dy para jacid atëre prap ka bërë do thotë në një në kaçun van një sunnet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam do se i fal du masiacis prap kaqu do thot një sunnet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në van në van prap s'është prej suneteve më të forta do thot dy rekate para pas jaci, pas farzit e nëse e fal vitin më një herë atëherë ai nuk ka bënë një gjë të keqe mirë po nëse e vonon atëherë e ka me, me sevap. E më sevap zoti i të mbispirit po ju falenderojmë nëmër sikuesve që do të përgjigje të lidhur me pyetjet e tjera edhe unë ju jo, falenderoj për ftesën Shkujes të nërur, kjo është e tërë për emisionin e sotëm duke kërkuar për gjigjen, mësharoni shkruoni në pyëtje e qësë e i vizkësë e pikom për shdo breng, apo problem që keni me pas, ne do të trajtojmë këtu në emisionin tonë. Falinderi gjënandoqet, eselamu alaikum.